la pressió popular ha aconseguit que el govern espanyol hagi decidit fer uns quants gestos a favor de les llars més afectades per la cruesa de les condicions hipotecàries en temps de crisi. Així, el ministre d'Economia, Luis de Guindos, va anunciar ahir al Congrés un seguit de mesures per millorar el funcionament del mercat hipotecari i protegir els col·lectius en situació especial vulnerabilitat. Entre les modificacions que el ministre espanyol vol incorporar a la legislació hi haurà, per exemple, la limitació dels interessos de demora i l'escurçament dels terminis màxims per abonar les hipoteques i també l'ampliació del període d'un a tres mesos abans de procedir a reclamar deutes pendents. Concretament, els interessos de demora es limitaran al triple del tipus d'interès legal del diner, una mesura, però, que no tindrà caràcter retroactiu. Alhora s’assenyirà a 30 anys el termini màxim de les hipoteques que puguin ser objecte de titulització és a dir, que esdevinguin cobertura per les cèdules hipotecàries que emet l'entitat financera. El paquet de mesures també inclou l'obligació de les entitats de crèdit acceptar les taxacions homologades aportades pel client i la reducció al 10% des del 25% de la participació de les entitats a la societat de taxació perquè sigui considerada participació significativa. Finalment, entre altres actuacions, l'executiu espanyol vol garantir que els, que els signants dels crèdits hipotecaris expressin de manera manuscrita que entenen les clàusules més intricades dels contractes. De Guindos va anunciar aquest paquet d'iniciatives al Congrés durant el, debat, durant el debat al qual es van rebutjar les esmenes a la totalitat del projecte de llei de mesures urgents per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris. El ministre va voler presentar una imatge de diàleg amb l'oposició i amb els col·lectius implicats assegurant que la futura llei serà un reflex de les diferents sensibilitats. Tot i això, de Guindos va remarcar que les situacions de morositat o d'insolvència són minoritàries i que la immensa majoria dels ciutadans fan front al pagament de la hipoteca, tot i que la conjuntura difícil que travessa l'economia i, amb aquesta, les llars de l'Estat. Les reformes anunciades a es presentaran com esmenes durant la tramitació parlamentària del nou projecte de llei i afectaran diverses normes com ara la mateixa llei hipotecària, la llei de regulació del mercat hipotecari i la llei d'enjudicament civil, entre d'altres. D'aquesta manera començam una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la DfamM. Això és tot un poble qui us parla i acompanya Ricardo Sí... Uh... Bé. Ricardo Ivan i Banyes i Jordi Garcia. Passejat cada tarda per tot un poble amb Jordi García.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 Les excavacions arqueològiques que es deuen a terme a la vila Romana del Pont del Treball digne van permetre ahir recuperar uns 60 metres quadrats de mosaic policrom. Les troballes estan relacionades amb les obres de la línia d'alta velocitat de la Sagrera. El mosaic policrom podria datar del segle IV, quan l'edifici es va reformar i es va dotar d'elements de luxe. És fet amb peces cúbiques de petites dimensions i els materials que el formen són diversos, motiu pel qual formen combinacions de dos o més colors. La part del mosaic trobada en aquesta segona fase és diferent a la documentada en la primera fase dels treballs. Conserva la policromia de les teseles, a més de la repetició d'alguns motius decoratius, com els nusos de salomó i les flors de quatre pètals. Però també s'hi motius figuratius, com un cràter amb dos ocells bevent i un recipient en flors, acompanyats de la figura de l'esbàstica, element decoratiu habitual en aquest tipus de composicions. En el perímetre del mosaic hi ha franges amb motius geomètrics, trenes, escacat, i elements circulars i rumboidals. S'hi han identificat taseles de colors i tonalitats diferents i materials diversos, com ceràmica, marbre i material lític. Durant les properes setmanes es preveu que es recuperarà la composició total del mosaic i es finalitzi amb les excavacions. Pel tinent d'alcalde de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Siurana, Diu que la ciutat cuida el seu llegat històric i és voluntat del Pla Barcino recuperar tresors de la Barcelona romana. Doncs aquest serà un dels temes dels quals us en parlarem a dia d'avui. Ara parlem també de la continuació dels treballs per desviar vies i poder construir els accessos a la Sagrera. Adif ha començat les obres prèvies pel desviament de les dues vies generals de circulació de la línia d'ample convencional Barcelona-Mataró-Massanet a l'àmbit de la Sagrera.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 amateurs de Catalunya a Barcelona. Doncs hem de dir que l'espellada de la xarxa de arts, arts escèniques amateurs de Catalunya és un cicle d'espectacles itinerant que promou la Generalitat, la Federació d'Ateneus de, de Catalunya i diverses agrupacions de grups d'esbar, bandes de música, canc coral i teatre amateur del país. El Casal Catòlic de Sant Andreu i el Teatre de Sarrià formen part de la xarxa. La presentació comptarà amb la presència de Francesc Ivars, conseller de Cultura, Educació, Salut i Urbanisme del Districte Municipal de Sant Andreu, Francesc Melià, representant del Servei de Dinamització i Promoció de la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional de la Generalitat de Catalunya i Josep Maria Pardós, president del Casal Catòlic de Sant Andreu. Més coses a comentar-vos. Ens acostem ara ja al nostre barri, al barri de la Trinitat Vella, perquè hem de s'ha posat en marxa l'espai Via Barsino, un nou equipament al servei dels veïns de la Trinitat Vella.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 I l'adreça doncs, és via Barcino número 75, per arribar-hi doncs, podeu utilitzar el metro, la línia 1 de la Trinitat Vella, o bé el bus al 126, l'11 i al 60. I més coses a comentar-vos perquè la, CUP, la Copa Federació enfrontarà demà dimecres el Sant Andreu i el Penyesport. Demà dimecres el Sant Andreu s'enfrontarà el Penyesport. Concretament a les set mitja de la tarda al Narcís Sala, i l'entrada serà lliure per ajudar l'equip a reviure emocions passades. El club vol que tots els aficionats puguin gaudir d'una semifinal i a poder ser una final coopera, que no viu la Unió, Unió Esportiva Sant Andreu des del 2008, quan es va eliminar el Barça de Guardiola a semis i quan es va imposar a l'Espanyol a la final.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 La Unió Esportiva Sant Andreu es juga a entrar a semifinals d'una competició com la copa, la copa Federació, que encara no té el seu palmarès. Doncs esperem que aquesta copa arribiviat a les vitrines de la Unió Esportiva Sant Andreu. Molt bé, doncs el que fem ara mateix serà una petita pausa. Escoltarem una mica de música, tornem tot seguit amb molta més informació aquí en aquest programa, en Tot un Poble.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 doncs van permetre i recuperar uns 60 metres quadrats de mosaic polícrum. La manera com es va fer? Doncs ens ho explica ara mateix la responsable d'arqueologia urbana de l'ICUP, a l'Institut de Cultura Urbana de Barcelona, la senyora Carme Miró. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns com va aquesta troballa, perquè suposo que eh, esperàveu trobar alguna cosa, perquè de fet abans de l'estiu ja es va trobar... Algun, el, alguna cosa, però eh, ara doncs es, us ve de nou, no? Això? Bé, sí no. A veure, com ja us hem anat dient, uh -huh. la vil, les excavacions a la vila no s'han aturat amb un sector o en un altre. Uh -huh. eh, tot el que és aquesta passada primavera i hivern s'ha excavat el que li diem la part rústica, que ha sortit tot un sistema d'explotació de, del, del vi, uh -huh. que és molt interessant amb, amb les prenses de vi, les races de de l'aprenentació de vinya i així. Uh -huh. I ara, des de fa uns dies, hem tornat a entrar a la part urbana, uh -huh. la part que ja s'havia excavat, com sabeu, fa sí. dos estius. Uh -huh. Aleshores, s'ha començat a trobar un mosaic que pot ser, tot i que no s'ho podem afirmar, que és la continuació d'aquell mosaic que ja es va extreure a l'estiu de, de fa dos anys. Uh -huh. És un mosaic polícrum, molt en aquest cas molt ben conservat, uh -huh. amb unes escenes... Eh, vegetals i també hi ha uns ocellers uh -huh. i bé, seguirem escalant perquè de moment només s'ha destapat un tros i segurament serà força, força més gran. Per tant, podríem afirmar que entre l'un i l'altre eh, es pot confirmar que corresponen al mateix àmbit. Però veure, sí i no. Jo, <ríe> em molt de greu dir-ho així. Eh, D'entrada, no hem trobat uh -huh. de moment cap mur que ens parli de dos àmbits. Uh -huh. D'altra banda, els mossecs no són ben iguals per això mm, és un fet que es produeix al món romà, ja que afavimentaven les cases com si fossin catifes. Doncs uh -huh. una mateixa habitació poden haver diferents tipus de mosaic, uh -huh. com actualment una catifa al terra o els mosaics hidràulics, fins i tot dels edificis de l'Eixample. Uh -huh. Per tant, eh, podria ser la mateixa habitació, i això seria un gran mosaic molt de dimensions, forces espectaculars, uh -huh. i únic a les troballes de les viles de, del Pla de Barcelona, o podrien ser dos mosalls que tampoc seguirien tinguent aquesta espectacularitat, ja que no, no és una treballa que es fa cada dia. I la veritat és que l'estat de conservació del que estem escavant en aquests moments no té res a veure amb l'altre, que ja sabeu que hi havien unes marques d'arada que s'havien endut part de les tasseles. En aquest cas està sortint totalment sencer en tots els mo motius decoratius i jo crec que serà força impressionant quan, quan el puguem ensenyar tot. El que sí que podem dir és que eh, el que s'ha trobat ara és una mica una repetició de certs motius figur figuratius com, com el primer, no? A veure, les cenefes són iguals, hmm. les cenefes que em els motius, per tant, això sí que ens fa pensar que podríem estar en el mateix àmbit. Exacte. Però que són els motius són diferents. L'altre eren tot com, com fulletes, uh, unes roses de quatre pètals, Uh -huh. eh, i és que és difícil explicar-ho bueno, com un uns cercles i aquestes floretes dintre aquests cercles uh -huh. i s'anava repetint el mateix motiu a, a tot el mosaic menys, uh -huh. menys als, a les vores que hi ha una, unes altres sanefes geomètriques uh -huh. en aquest cas tenim les mateixes sanefes geomètriques tenim algun motiu d'aquestes floretes que us deia sí. però també hi ha uns motius més grans on per exemple trobem com una, podríem dir un gerro o un cister diuen alguns amb uh -huh. fruits i un altre que és molt maco que hi ha un cràter amb dos ocellets que estan ben bé en dintre. Uh -huh. Motius de, com ocells o figures humanes, a l'altre no n'hi no havia cap. En uh -huh. aquest, de moment, hem trobat animals. I ja veurem a veure si es pot arribar a l'emblema central, que molts cops és, és una representació humana d'un déu o, o d'un d'una escena, okay. eh, a veure, és molt esgosserat eh, el que us estic dient, uh -huh. però en pocs dies us ho, podrem, us ho podrem explicar. Molt bé. També hem de dir una cosa important, que és que el Museu Polícrum eh, podria datar del segle IV, podríem dir? Sí, sí, això segur, eh, que és okay. el moment en què aquesta vila es reforma totalment i es redecora, igual que passa totes les domus importants de, de la ciutat de Barquí, uh -huh. Al mateix moment, al segle IV hi ha una gran eh, remodelació urbana i sobretot decorativa. Mhm. Uh -huh. Per tant, el que sí que podem dir és que eh, no s'ha acabat d'excavar del tot. No, no, no. Vull dir, portem un, un tros, uh -huh. eh, però continua. No li veiem al final encara. Uh -huh. Això us ho podem dir. El que passa que es va creure important de donar a conèixer la notícia, perquè els, sobretot els veïns de de la Sagrera, i de Sant Andreu i de Sant Martí, sempre han tingut molt interès per aquestes troballes i pensem uh -huh. que són els primers que haurien d'estar informats eh, del que anem fent. Eh, ja hem anat fent alguna xerrada, hem anat fent coses, però donant aquestes notícies poden seguir més el dia a dia de, dels treballs que encara duran força, força uh -huh. temps. A més, també s'ha de... documentat paral·lelismes amb altres viles d'arreu del, del nostre país, no? Sí, sí, aquest tipus de mosaics, a veure, a nosaltres ens agrada molt perquè no n'hi ha a Bárquino, no? i sobretot a viles, perquè uh -huh. s'han excavat molt poques, però és, eh, són molt similars als que podem trobar la, a la vila, sobretot a les viles que hi a Hispània, no? com l Olmeda o Carranque, on s'han conservat uh -huh. uns mosaics fantàstics, i més aquí la vora també a, a Lleida, eh? uh -huh. i sobretot també als Munts, que és la gran vila que tenim aquí a la vora, a no? Altafulla on es troben mosaics d'aquesta mena. Vull dir que el bo del món romà és que era un món globalitzat, amb mm. aquesta paraula, ara no ens ja okay. I era un món on, les, sobretot, els gustos estètics, eh, la política, l'idioma, uh, es va gestant amb mm. uns mateixos gustos. I això ho veiem ara amb les llengües romàniques, que tots venen del llatí, i mm. ens permet datar molt bé si trobem uns tipus de construccions, uns mosaics, unes pintures, perquè arreu de l'imperi eren similars. Uh -huh. I el fet de trobar dos mosaics no vol dir que no puguem trobar-ne més. No, clar. no, i tant. Vull dir, uh -huh. A veure, s'ha esclat força, ja de la, tant de la part rústica, que li diem, com la part urbana. Uh -huh. La part urbana, de la majoria de paviments són nucli, anomenem opus igninum, que és un morter de calç uh -huh. amb fragments de ceràmica uh -huh. eh, que, sobretot, eh, aguanta molt l'aigua. Aquests paviments és els que trobem a, la, a les piscines i als i, i els dipòsits, però també es troben a moltes cases i ja que eren molt fàcils de netejar. Uh -huh. I els mossells normalment estaven a les sales més nobles, uh -huh. eh, però com us dic encara queda part de la vila per excavar, uh -huh. eh, a més ja queden molts nivells perquè s'està en molts nivells tardoantics. o antics. vull dir que a llocs encara no s'ha arribat a aquest segle IV uh -huh. i encara podem tenir moltes sorpreses. Uh -huh o uh, una vegada s'hagi excavat del tot, a uh, on anirà a parar aqu aquesta...? A veure, el mosaic s'arrencarà com es va arrencar l'altre, uh -huh. es mirarà si es poden restaurar junts perquè s'enganxen o no enganxen uh -huh. i de moment anirà a la, al centre de conservació de béns mobles de del Museu d'Història de la Zona Franca, que és va tot el material arqueològic que surt les intervencions de Barcelona. Uh -huh. Perquè, a més, també hem de dir una cosa important, que és que uh, aquestes peces són cúbiques de petites dimensions, és a dir, uh, s'han anat, anat uh, formant, no? Sí, sí, sí. Eh, el mosaic, aviam, els que tenim més al cap són els mosaics del, del Gaudí, no? Sí. Però que són de peces molt més grans. Uh -huh. uh, els romans són les tasseles, normalment són d'un centímetre, Uh -huh. que, I n'hi ha uns altres, que, sobretot els que fan figures humanes o figures d'animals, que poden ser de mil·límetres, les tasseles, per anar fent, sobretot, eh, les cares, les expressions, els ulls. Uh -huh. eh? I són, són peces, a vegades trobem realment les tasseles que li diem sueltes i no sabem com poden anar perquè cada mosaic és, és un món. Eh, el que cal destacar, aquest és que és polícrum, hi han com a mínim cinc colors, uh -huh. i on es eh, que cada tassel o de pedra, o de marbre, o d'estat, risa, sónón els diferents materials que utilitzen. Uh -huh. o sigui, si trobem les, les peces sueltes realment és, és difícil de poder- reconstruir en aquest cas, el que es tracta és de això si ho fan restauradors especialitzats, uh -huh. d'aixeecar-lo tot amb elè és el suport, per tant de uh -huh. que no es desenganxin, donc uh -huh. ja tens tot, tot, tot el mosaic. No? El que també podem dir és que eh, s'ha trobat una, acompanyada de la figura de l'esvàstica, que això és eh, força habitual, no?, en aquest tipus de... Ah, sí, sí, sí. A veure, això gent deia avui l'esvàstica. Precisament, eh, Hitler va agafar el senyal d'una esvàstica perquè ja es troba les ceràmiques prehistòriques, uh -huh. segueix, sobretot en, en el món celta també el trobem, i hi l'imperi romà a, arreu. El que passa en aquell moment, l'esbàstica no tenia el simbolisme que tenit, té per nosaltres. Vull dir, i és normal trobar bàstiques, però arreu, eh? Vull dir, no, no diu res precisament per això el va agafar Hitler, perquè deu un símbol que ell coneixia i que li donava com uh, validesa històrica. A uh, Hitler li importava molt la història, va, va buscar eh, arrels per poder fonamentar tota la seva teoria. Aleshores, el símbol que li va agradar va ser l'esbàstica, i ell no se l'ha inventat, molts pensem que l'esvàstica és una cosa de Hitler, no? Ell copia aquest motiu que troba ja en ceràmiques prehistòriques d'Alemanya, que troba en museis romans d'Alemanya, i que veu que és un motiu que es va repetint a la història i que amb ell li pot anar bé per, per poder eh, donar-se validesa històrica, que en el fons realment ha passat a la història, desgraciadament. Uh -huh. A més, també hem de dir que s'ha trobat material divers, de ceràmica, marbre, Sí, sí, segueix sortint material, fa poc va sortir un altre fragmentet petit d'estàtua. De, eh, eh, aquesta vila realment eh, està donant molt, bueno, molt uh -huh. patrimoni. Eh, hem de parlar d'un abans i un després de la intervenció a la Sagrera. I tornar a repetir el que sempre us dic, no? que gràcies a l'obra de l'Ave s'ha pogut excavar, que ha sigut impossible eh, planificar aquesta excavació com una excavació eh, de recerca i sabrem moltíssimes coses, i quan els arqueòlegs directes tinguin temps de poder fer l'estudi, hi hauran moltes sorpreses que val la pena que ens entrevisteu i us les puguem explicar. Per tant, eh, continuareu treballant i és possible que ens trobem alguna, alguna altra sorpresa, no? Sí, sí, i tant. Jo crec que la, la vila encara ens depara força sorpreses, uh -huh. eh, mica en mica. Ells eh, ja us els ja anirem explicant. D'acord. Doncs, si voleu afegir alguna cosa... No, realment, això de que, eh, d'una banda, valorar el treball aquest arqueològic constant uh -huh. d'anar fent i que gràcies a aquest, a aquest projecte que hi ha darrere d'aquesta intervenció eh, subsidiària de les obres del tren d'alta velocitat eh, uh -huh. us podem anar explicant, tenir l'orgull d'explicar-vos aquestes grans descobertes. D'acord, doncs Carme Miró, responsable d'Arqueologia Urbana de l'ICUP, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i esperem doncs que la feina aquesta que esteu realitzant doncs anem conegnent poc a poc doncs, com eh, és el que es troba, no? Que les troballes podem eh, podem aconseguir. Molt bé, pues doncs moltes gràcies a vosaltres. Molt bé, molt bon dia. Eh? fins la propera, deieu. Gràcies, a molt bé, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui eh, doncs dir-vos això, no? que la Sagrera doncs sembla ser que ens està portant eh, coneixements d'història molt importants que eh, doncs, evidentment els veïns i veïnes d'aquest barri doncs, poden estar contents que gràcies a, a l'excavació que s'està realitzant amb motiu dels treballs de, del tren de, de la Sagrera doncs que vagin sortint eh, coses com aquestes que realment el que et deixen és una mica sorprès no? perquè eh, hagin passat tants anys des del segle IV que, que es van realitzar o, o que tenen dades de que es va realitzar el segle IV doncs fins ara, doncs, que no s'hagi pogut eh, descobrir abans, doncs, eh, evidentment és un motiu de, de satisfacció i que s'hagi pogut aconseguir doncs, durant aquests treballs que es fan del tren de, de la Sagrera doncs, eh, encara més. No? O sigui, un motiu de, de satisfacció i més per, per saber doncs, quins quin, quin eren els el sagrarens i els sagrarenques que vivien en aquella zona. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i atenció perquè d'aquí a una estona parlarem de seguretat, entrarem dintre de la nostra àrea de servei i parlarem amb els Mossos d'Esquadra que ja els tenim aquí per oferir-nos doncs, aquella informació que creiem que pot ser d'utilitat pels veïns dels nostres barris. Fem una pausa i tornem. Sant Llorenç somiant un dolç combat, carrers plens de gent en vol cor descalç de la màgia blau. Tocant el cel, buscant el punt més alt, convertim la terra en un món de mans, cauen els estels, ferits en van, negres en l'espai. On se diran, i vindràs amb les portes obertes de bat a bat i una brisa dormida de costa a les mans. Serem tots dolç, llavis ja de foc encenent la ciutat. Viurem tots sols promeses que amaguen el teu cap serem. Tots dos rodes que aixecen la pols en passar ser viurem, tu i jo, fins que s'acabi l'estiu dels anys. El corrent que ens porten al sol, no surt mai, corro i no sé pas, què estem buscant, el riu ja no mou. L'amor és un poema que s'esborra sol, roden els anells tringant perduts, les campanes criden dos nàufrags muts quan s'acaba el mar.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 Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí i tal i com us dèiem doncs fa moment entrem avui en àrea de servei parlant de seguretat i qui millor que oferir-nos doncs, consells de seguretat que a l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra i en concret amb el mosso Nacho Iglesias que ja tenim aquí. Molt bon dia. Hola, molt bon dia una altra vegada. Doncs avui volem parlar dels consells a centres educatius sobretot encarats dels professors, no? Sí, és una de les xerrades que fem també. I uh -huh. havíem pensat explicar una miqueta la llei orgànica 5 2000, que és la llei del menor, eh, responsabilitats que tenen els tutors legals, els professors, uh -huh. etc. Molt bé. Doncs ara què és el que podem dir al respecte? Doncs bueno, sempre comencem a explicar una miqueta la llei orgànica 5 2000, que és la de la responsabilitat del menor, que diu que de 0 a 14 anys el nen uh -huh. nena, no tindrà responsabilitat penal, uh -huh. és inimputable de 14 a 18 hi haurà de respondre segons la llei orgànica que hem comentat. Uh -huh. És a dir, els menors tindran una responsabilitat compartida amb els pares. Uh -huh. I a partir dels 18 ja hauria d'ingressar a un centre penitenciari uh -huh. Això de, que, ten, que dels 14 als 18 té relació amb els pares vol dir que si passa cosa, qualsevol cosa van el nen i el pare a la presó T'ho explico no. <ríe> És el següent pas ah, Els menors d'entre 14 i 18 anys si realitzen un acte constitutiu de falta o de delicte s'han de seguir una sèrie de passos que són avisar el tutor legal donar compte al Ministeri Fiscal i passar a disposició del jutge de menors que es aquest per la llei del menor, la 5 barra 2000. I aquest prendrà les mesures adients com un ingrés en centre de menors o un altre pas que s'ha de fer és un advocat, ja sigui particular d'ofici, per portar el seu cas amb el màxim de garanties pel menor. Ah. Clar, el menor haurà de respondre, per exemple, si ha fet un grafiti, potser okay. el jutge de menor li diu, bueno, doncs a partir d'ara ha de fer uns treballs a la comunitat okay. neteixant grafitis. Uh -huh. I si els pares han de respondre econòmicament, doncs són els responsables. Això seria entre els 14 i els 18 anys. Correcte. Sí. També passa que si els pares diuen que no volen fer-se càrrec de segons quin tipus d'infraccions, uh -huh. eh, poden esperar a que el jove compleixi els 18 anys, tingui la seva primera nòmina i uh -huh. aleshores li treuran del seu sou. O sigui això també es contempla. Home, també és lògic. No uh -huh. han de respondre sempre els pares per una cosa que no han fet, el, que no han fet ells. Uh -huh. Uh -huh. well, uh, si us sembla comencem explicant que és una infracció i el tipus que existeixen en sí. uh, una infracció es realitza un acte fent o deixar de fer una cosa que és contrari a una norma establerta és a dir, uh, fer per acció o uh -huh. no fer per omissió uh -huh. per acció seria per exemple ja veure, robar fer un uh -huh. furt i per omissió seria el deure de socors veiem un accident i no auxilim a la víctima això seria uh -huh. per omissió uh -huh. Uh, normalment aquestes són per accions omissions Que no arriben a la importància suficient per privar de drets a la persona Això seria una falta La infracció uh, pot ser de dos tipus L'administrativa, que és la que acabem d'explicar O la infracció penal, que es pot diferenciar en faltes i delictes Segons la gravetat de la importància i les seves penes uh. Podem arribar a penes privatives de drets, com el de la llibertat uh, Que aquestes estan regulades al codi penal Bé Uh -huh. bueno, i passarem ara a parlar una miqueta temàtica d'interès per als professors davant d'un fet que constitueix un delicte sempre estem obligats a comunicar-lo a les autoritats uh -huh. estem obligats a actuar quan el fet que estigui succeint posi en la vida, integritat o salut de terceres persones sempre i quan no suposi un risc propi o lié en aquest últim cas avisarem el més aviat possible a les autoritats competents és a dir, si tenem coneixement que un nen està trepitjant uh -huh. drogues Uh -huh. A nosaltres els joves sempre els diem Que sapiu que els professors No és que siguin xevatos, és que estan obligats I en cas de no fer-ho Serien ells qui cometerien un... Una infracció Perquè parlàvem de, no? de missió Sí, sí, correcte uh -huh. Aleshores, eh, el tabac no es pot considerar com. Una... El tabac és una droga És una droga legal uh -huh. Sí I a menors de 18 anys Està prohibida la venda i el consum Mhm uh -huh. M'explico? Bé, bueno, clar, eh, hi ha tanta feina a Barcelona que seria impossible anar darrere tots els joves que consumeixen tabac. Home, si en parlem d'un nen de 10 anys, està clar que sí. sí. M'explico? Però si parlem d'un jove de 17, eh, ja arribant als 18, tu em sabries dir realment si en té 17 o 18? Mm, no. És difícil. Sí. Vale, clar, llavors... De les... Depèn una miqueta de la circumstància, però que sàpiguen que és una infracció que no poden fer, no poden consumir tabac. Ah, el gran problema és per a la persona que li ven el tabac, que li pot caure la multa de 3.000 euros. Uh, us sembla si parlem de les amenaces? Uh -huh. Aquestes poden ser constitutives d'una falta o un delicte, segons la gravetat del fet. Una amenaça, per exemple, és dir-li algú que li causarà un mal a ell o a la seva família, que li produirà lesions tortures, es considera un agraujant, si l'amenaça és addicional és condicional, és a dir no et faré uh -huh. si tu a canvi si s'exigessin diners a canvi de no revelar fets privats, si s'atemoreix un grup de persones, tot això són agraujants uh -huh. les coaccions, si s'obliga algú a fer una conducta que no vol fer, si s'obliga amb violència, és tractat d'un delicte uh -huh. Uh, bueno, farem un petit resum Les amenaces i coaccions poden suposar Anar a la presó malgrat que l'autor sigui menor d'edat Es poden prendre les mesures adients Contra d'ell La millor solució si patim aquesta solució situacions És sempre denunciar-les La gent uh -huh. té molta por a denunciar Però estadísticament mm, Es sap que si alguna persona Pateix un problema i denuncia uh -huh. mm, S'acaba Bé. Més que res perquè l'advocat de l'altra part, ja l'avisa, has estat denunciat. Si tu a partir d'ara eh, amenaces, coacciones o impedeixes que la denúncia continui cap endavant, és un agregullant. Uh -huh. O sigui, es trobaria davant de dos delictes, del que l'han denunciat i del que està fent per perquè no eh, continui el procés cap endavant. Déu-n'hi-do. Anem, anem coneixent coses avui, eh? Uh -huh. I coses que a vegades hem realitzat nosaltres mateixos, però... Si no s'ha dit res, evidentment... Bueno, eh, també hi ha una... les típiques problemàtiques comuns que es troben els joves vers la policia. Uh -huh. sí, moltes vegades, doncs, si alguna vegada us demana la vostra identificació al carrer, un policia, heu de saber que, segons la llei orgànica 1 barra 92, està obligats a fer-ho, ja que la policia està autoritzada a l'exercici de les seves funcions sempre que consideri necessari. L'identificació es, es basa en sol·licitar la documentació: DNI, NIE, passaport o carnet de conduir. Comprovar mitjançant la sala les dades i un escrutiny superficial si ho consideren oportú. Policia, en aquest cas, mosso a un noi i mossa a una noia. Uh -huh. Un mosso sempre li podrà demanar a una noia, per exemple, que estregui les butxaques. Claro. Que estregui les sabates. Uh -huh. Remen el bolso, però no la tocarà. No? Uh -huh. uh -huh. Això correspondria més a una mossa. Una mossa Sí, sí, Va. igual que una mossa no podrà escurcollar un, un noi, però podrà Va. fer el mateix. Uh -huh. uh, la policia, quan realitza una identificació, es pot trobar davant de diferents situacions. La primera, la persona acredita la seva identitat mitjançant document oficial com el DNI. Llavors informa la sala de comandament de les seves dades i si no està reclamat per cap ordre judicial, s'acaba l'actuació. Uh -huh. Si la persona acredita però en un document no oficial, com per exemple el carnet en una biblioteca, segons la valoració dels seients de la credibilitat que doni la persona, es pot finalitzar l'actuació o fer les gestions per esbrinar la identificació. Aquí entra sempre una miqueta a com es comporta la persona. Si dona fiabilitat, si és educada, si és correcta, clar, et refies d'aquella persona. Però si ja es posa agressiva i es posa que no col·labora, doncs ja no te'n refies de res el que et dirà. Mm -hmm. I en la... ca... perdona, i en aquests casos què feu? no identificar-lo a a comissaria, Finanya? clar, ens en a comissaria, hem de perdre el temps tant aquella persona mm. com nosaltres una cosa que és senzilla, que és donar-me la identificació o facilita les dades o algú que pugui venir i portar-nos-les s'allarga doncs, i potser acabar en... en detenció mm. clar D'altra banda, quan una persona no acredita la seva entitat, es fan gestions per tal de saber qui és aquesta persona, això es pot fer al lloc o demanar a la persona que ens acompanyi voluntàriament a comissaria d'afectes d'identificació. Uh -huh. Ja com a resum de, de les identificacions, davant de la policia hem d'identificar-nos. Si no portem cap document acreditatiu, es faran gestions d'esbrinament i fins i tot ens poden demanar que els acompanyem a comissaria d'afectes d'identificació. Davant la negativa d'identificar-se, estem incorrent un delicte d'usubliència, davant d'un delicte serem detinguts. Uh -huh. Per aquests dies esteu fent alguna aproximació a les escoles? O? Bueno, això tot l'any. Sí, bueno, acabo de venir corrents de fer dues xerrades. <ríe> dues conferències. O sigui que... no D'acord. Sí, no, això que ho tinguin en compte, no? Que sí, nens... escoles, amb les ampas, amb... d'internet segura, de drogues... Uh -huh. Sí, sí. Molt Tenim molta feina. Déu-n'hi-do. Sí, sí. no, bueno. D'acord doncs, si volem afegir alguna cosa més al respecte mm. jo vosaltres mateixos si voleu que xerrem un punt més de drogues ah. si us dona temps o... bueno, un breu bueno, doncs amb les drogues per exemple les il·legals, hi ha dos tipus d'infraccions segons la, la gravetat, en primer uh -huh. lloc tenim la infracció administrativa segons la llei orgànica 1 92 que la infracció administrativa greu serà sancionada amb una multa d'entre 300 i 30.050 auricos Uh -huh. inclòs pot ser retirat el carnet de conduir perquè clar, si, si porta la droga mentre uh -huh. està al cotxe o està consumint mentre va conduint, uh -huh. li podem retirar el carnet eh, o fins i tot la, retir la retirada de llicència d'armes si estàs casant, per exemple i t'estàs fumant sí. una cigarreta uh -huh. tipus porro, doncs pues, ho diràs uh -huh. sí. d'altra banda tenim la infracció penal que segons la gravetat podria ser una falta que acabaria amb una multa o si és més greu i passés un delicte podríem pagar una multa o anar a la presó d'acord no? <ríe> home, sí <ríe> a l'hora de controlar les coses, doncs evidentment que el, els més petits doncs sàpiguen quines, a què es poden atenir, no? Sí. Sí. no sé, jo vaig que ho sàpiga més que sí, res sí. Que mm. hi ha molts bolos del consum propio sí, però, i tot allò sí. Però sí. perquè aquí hi ha el que és el barri de Trinitat eh, com, com està ara mateix el, el tema de, de, de les drogues. Com ho veus? Home, cada vegada, es, cada vegada es veu menys gent. Però, evidentment... Si comparem des del 2005 que vam entrar nosaltres, a data d'avui, has vist canvi? Mm -hmm. Sí. S'està molt millor, no? Sí. No es veuen tóxicòmens caminant des del metro fins als punts de venda? Que això és el que es veia abans. Sí, sí. Ara no. Mm -hmm. S'ha treballat molt. Molt bé. Doncs així m'agrada, que treballeu força. D'acord, doncs avui hem volgut parlar en aquesta àrea de servei de, de seguretat amb l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra, amb el Montmossos, Nacho Iglesias. Moltíssimes gràcies per, per oferir-nos aquesta informació i evidentment doncs que eh, també eh, farem, la divulgarem a través del Facebook i del Twitter perquè els joves doncs, tinguin aquesta, aquesta informació. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. A vosaltres. Vinga, ens retrobem en un altre moment. I nosaltres ara el que farem una petita pausa i entrem ja en plana cultural. Fins ara. Ja començo a estar amargat La paciència se m'està acabant Així no estona i els nens no paren de plorar. Els vells se senten un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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Em dedica la sala Andreu Cortines, de la seu del districte de Sant Andreu, a la plaça d'Orfila, a cuia avui a les 6 de la tarda la presentació de la temporada Espai A de la xarxa d'arts escèniques amateurs de Catalunya a Barcelona. I perquè ens en parlin, doncs, de... per saber què és això de l'Espai A, doncs obtenim nosaltres a una de les responsables de la Federació de Taneus de Catalunya, com és la Ingrid Marín. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs uh, la pregunta és aquesta. Què és, què és això de l'Espai A? Sí, sí, és que l'Espai ha de fet re, té un any de vida i ara encara molta gent no, no ho coneix. No? Uh -huh. Doncs mira, l'Espai A és, és un projecte que està impulsat per la Direcció General de Cultura Popular de la Generalitat de Catalunya uh -huh. i a més aglutina cinc federacions. Una és la Federació d'Ateneus que jo represento, uh -huh. després hi ha la Federació de Societats Musicals, la, eh, també hi ha l'agrupament d'Esbars, Moviment Coral Català i, i la, la Federació de Grups de Teatre Pater. Uh -huh. Aquestes quatre federacions que nomenat ara són federacions que, que, bueno, que el que fan doncs, és reunir tots els grups que, que, no, que es dediquen a, a les arts escèniques amateurs aquí a Catalunya. Uh -huh. La idea era doncs, cobrir dues necessitats en aquest projecte. Per una banda, aquests grups que fan les seves produccions i tot sovint no les poden no les poden exposar a del territori, uh -huh. les queden, les fan, les fan un parell de dies a, a, als seus teatres i, i, i moren, aquestes produccions, no? Uh -huh. I per altra banda, la necessitat dels ateneus de dotar-los de contingut, uh -huh. tot sovint perquè tampoc, això, hi actua doncs, el grup de teatre de la casa, diguéssim, però no, uh -huh. no, no, hi ha, no va més enllà, no? Llavors, una mica ara fer aquests intercanvis, fer aquesta xarxa, uh -huh. de manera que, doncs, que un de Figueres pugui actuar a Lleida, o que un grup de, de Tarragona pugui actuar vics, no?, una mica uh -huh. per, per fer aquests intercanvis. I com és que s'inaugura avui a Sant Andreu? Doncs, mira, d'aquí de, de Barcelona, això és a nivell Catalunya, i aquí a Barcelona, just, només hi ha dos teatres que, que acollin l'Espaià. Són el Teatre de Sarrià i el Casal Catòlic de Sant Andreu. Uh -huh. uh, primer, perquè, per territorialitat, um, eren, doncs, dues zones, dues zones de la ciutat on, on realment no tenien prou oferta, prou oferta o, o, bueno, o, o les persones que allotgen els lataneus que allotgen aquestes, aquestes produccions, doncs, els hi va interessar no? uh -huh. en el cas de Sant Andreu doncs, iniciem ara aquest, di, aquest diumenge, dia 10 de febrer amb una banda, amb la banda del Prats amb un espectacle que es diu Homenatge al Pop i Rock i perquè aquest espectacle? Doncs també perquè el que és el catòlic de Sant Andreu té el costum doncs, de fer mostres de teatre uh -huh. tenen un bars, però mm, espectacles musicals de banda no, no, no acostumaven a programar-ho i per això doncs, es va decidir que, que inicessin aquesta temporada amb, amb una banda. Uh -huh. Molt bé. Aquesta banda actuarà el dia 10. Ah, exacte, el 10 de febrer a les 6 de la tarda. Uh -huh. Uh -huh. I el motiu pel, pel qual doncs, el Casal Catòlic està relacionat amb la xarxa de sèrcènics... Doncs el que és el Catòlic, de fet, és un associat de la Federació d'Ateneus de, de Catalunya. Mm -hmm. I ells ja des de l'origen d'aquesta proposta van estar molt interessats. I, mm -hmm. Els va agradar agrada molt això, doncs, poder dotar de contingut que no tenen habitualment. No? Mm -hmm. En aquest cas és això. Doncs, ells, per exemple, no, no han programat teatre dins de l'Espaià. Ja. Han programat banda i corals, unes corals que actuaran el mes de març i una altre que actuarà el mes d'abril. Mm -hmm. I ells ja estaven coberts tant amb esbar com en teatre, per tant van decidir doncs, fer aquestes dues línies. No? Oferir al seu públic, als seus associats i també als, al, als, als, veïns, als veïns del Casal Catòlic, uh -huh. oferir-los aquests dos tipus d'espectacle que no estan acostumats a veure. Uh -huh. Per tant, aquella gent que vulgui avui conèixer que és això de la temporada Espai A, haurà d'acostar-se a la seu del districte de Sant Andreu a la plaça Orfila. Exacte, i allà farem la presentació. Mm -hmm. D'acord. Doncs ens veiem aquesta tarda cap a les 6? Exacte, a les 6 allà us esperem i us explicarem amb tot detall què és aquest espaià. D'acord. Doncs Ingrid, moltíssimes gràcies per atendre avui la nostra trucada i esperem doncs, que sigui un èxit aquesta nova trobada, aquesta presentació de la temporada espaià de la xarxa d'arts escèniques amateurs. Moltes gràcies a vosaltres. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé. D'acord, doncs ja ho sabeu, es realitzarà aquesta mateixa tarda, a les 6, a la sala Andreu Cortines de la seu del districte de Sant Andreu, a la plaça d'Orfila, amb la presentació de la temporada espaiada de la xarxa d'arts escèniques amateurs de Catalunya a Barcelona. Aquí hi haurà doncs, al principi es preveu el Parlament de Francesc Ibars, que és conseller de Cultura, Educació, Salut i Urbanisme del Districte Municipal de Sant Andreu, també amb Francesc Malià, que és representant del Servei de Dinamització i Promoció de la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional de la Generalitat de Catalunya, i en el cas del Casal Catòlic de Sant Andreu, doncs representarà el seu president, que és en Josep Maria Pardos. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui Ara el que fem és anar directament ja en el que és la nostra habitual agenda perquè volem conèixer doncs, quines activitats, quins actes ja previstos per als propers dies i, evidentment, doncs, altres que s'estan realitzant a altres llocs dels de nostres barris Doncs escoltem, eh, anem a agenda ja? A veure. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs, com us dèiem, anem ja directament a la nostra habitual agenda. Ens anem una mica lluny, avui. Anem cap a Navas, perquè el Centre Cívic de Navas us ofereix l'exposició «L'art del trencadís».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 Qui és en Joan Sariñà? Doncs per parlar d'en Joan Sariñà ens hem de remuntar al modernisme català que ha estat la font d'inspiració d'en Joan Sariñà, artista català que ve del món de la pintura i la il·lustració publicitària. Fuciona l'art del trencadís, eudinià, eh, amb l'escultura, tot donant com a resultat un univers particular on el joc de volums i textures ens du a un univers imaginari. Les matèries primeres naturals, com ara pedres, fustes, ceràmiques, són elements bàsics i les senyes d'identitat d'aquest artista. Ara ens anem una miqueta més cap aquí a prop. Eh, parlem de l'Espai Josep Bota de la Fabra i Coats i us ofereix aquests dies l'engin de postguerra microcotxes de Barcelona. A Catalunya i a Barcelona en especial, un gran nombre de tallers petits i mitjans van iniciar amb els seu esforç un nou enlairament industrial del país dins de l'àmbit de l'automoció. És en aquest context que apareixen els anomenats microcotxes. Fins el 15 de març de 2013, a l'Espai Josep Bota de Fabra i Coats, al carrer Sant Adrià, número 20. D'acord, doncs per poder gaudir d'aquesta activitat de l'enginy de postguerra microcotxes de Barcelona Useu heu d'acostar a l'espai Josep Bota de la Fabra i eh, on trobareu una exposició que mostra diverses peces de la col·lecció privada del senyor Claudi Roca una de les col·leccions de microcotxes més importants del país per poder assistir-hi doncs, tenim uns horaris. El de dimarts a divendres a partir de les 5 de la tarda i fins a les 8 del vespre i dissabtes i diumenges, 11 del matí a dues del migdia i de dos quarts de cinc de la tarda a dos quarts de vuit del vespre. Aquesta exposició és organitzada pels amics de la Fabri Coats i pel Museu d'Història de la ciutat, el que és més conegut com a MUVA. S'organitzen visites comentades. I també, si us sembla, ens ja n'anem ara cap a la Sagrera perquè l'Espai Jove Garcilaso guanya un espai de formació integral per joves. Amb el trasllat de Barcelona de la Biblioteca Garcilaso al complex de l'antiga fàbrica Alquemica, l'espai Jove Garcilaso guanyarà un espai de 700 metres quadrats aproximadament repartits en dues plantes. Doncs s'han de dir que l'espai que deixa lliure la biblioteca s'aprofitarà per fer un projecte de formació integral per joves i adolescents, un espai on els joves trobaran recursos en matèria formativa, personal, educativa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 també s'adequa a les necessitats dels seus futurs usuaris. Doncs, més coses a comentar-vos. Ens en anem... Bueno, ens quedem a la Sagrera, vinga. Anem a cap a la Nau Ivanov, que us ofereix Pentateatre Atòmic Vol. 3. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix, a partir d'aquest dijous, la representació de l'obra Pentateatre Atòmic Vol. 3, a càrrec de la companyia Pantea... Pentateatre. Doncs per aquella gent que vulgui anar-hi, digu-los que són 5 obres de 15 minuts representades simultàniament en 5 espais reals de la nau Ivanov. El públic es dividirà en 5 grups, farà un recorregut pels diferents espais i s'endinsarà en 5 mons diferents, escenaris poc convencionals, amb actors a un pam de la cara dels espectadors, una experiència teatral única. Aquesta, activitat, aquesta representació es farà de dijous a dissabte a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. I ens queden dos minuts en aquests moments. Per tant, eh, tornem cap, als, cap al centre cèvic de Naves, que us ofereix la caputxeta vermella. El centre cèvic de Naves, al carrer de Naves de Dolors, a 311, us ofereix l'adaptació de la caputxeta vermella a càrrec de la companyia Tégràcia. Doncs serà aquest proper divendres, 8 de febrer, a les 6 de la tarda. Es tracta d'un espectacle infantil per tota la família, nova versió del clàssic conte dels Germans Grimm. Podrà la Berta lliurar-se del llop? Doncs vine i dona-li un cop de mà i atenció perquè aquella gent que estigui interessada doncs, a trobar feina el que us oferim és una activitat que es diu Activat per l'Ocupació Un programa conjunt del Servei d'Ocupació de Catalunya i Barcelona Activa amb el que podràs conèixer i aprofitar els recursos i oportunitats que tens a la teva ciutat per tornar a treballar Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui donar les gràcies al Ricardo Malabé avui sí que ara sí que, doncs també donar les gràcies a l'Ivan Ibañez i ja ho sabeu, ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.